В мене ж рот не зайнятий, хоча... Ні, все-таки утримаюся. Не така вже вона й солодка. Отже, тобі потрібні інструкції, вони в мене є. Ти розумієш, що залишився біля порожнього корита в той час, коли більшість нікчем уже талановито прилаштували кудись свої жирні дупи. І тобі що, здається це справедливим? Ну, я сказав, що справедливим мені це не здається. Ви б не могли заглохнути. Вже дістали, каже засмагла сука, що сидить поруч. Ну, якби хтось не шпурив у моїх штанях, я б поводився набагато лагідніше. Ти мусиш робити кар'єру. Нічого іншого ти запропонувати не міг? Довго думав, кажу я, бо знаю, що з моєю кар'єрою все скінчено. Я парія, кажу я. Чи викликаю в нього, чи не найгучніший за сьогодні регіт? Ха! Парія воно. Ой, я не можу. «А чи не забагато ти на себе береш, га?» Він заходиться від реготу і дає спокій засмаглій пані. «Ти мусиш стати державним службовцем, чи, якщо хочеш, державником, тому що бізнес – це не твоє». Зацкують, ошукають, взагалі не дозволять тобі себе проявити. А з іншого боку, навіщо ти трахкав цю кудлату вузького кусуку? Жив би собі зі своєю двохвостою сукою, та й горя не знав. Але ти не схотів. Ну, тому тобі залишається державник. Державник – це завжди котирується, Любчику, в будь-які часи. У тебе є всі необхідні здібності, щоб стати великим державником. От що я тобі скажу. Ага, так вони мене там і чекають. А ти хотів, щоб чекали? Це дуже добре, що вони тебе не чекають. Це такий специфічний народець. Вони бояться несподіванок. І Крім того, почнеш ти майже з першої щаблини. Але ми зробимо все, щоб ти якнайшвидше потрапив на самий верх. Нічого собі пораду. Ти хочеш, щоб я вів жебрацький спосіб життя? І за цей спосіб ти захопиш мою душу? «Ні, я розумію, що вона може і не найкраща у світі, але ціна зовсім не відповідна. Все, дякую і до побачення!» «Якщо будеш гарячкувати, добра не вийде!» «Гаразд, гмикою я, засмагла сука спостерігає за мною з відразою. «Ага!» Слухай, ми з тебе зробимо, ну, якщо, звісно, ти будеш слухняним хлопчиком, державника вищого гатунку. Люди починатимуть повзти на колінах біля вхідних дверей до твого корумпованого відомства і слухняно речкувати сходами та твердою підлогою аж до самої твоєї приймання. Цілувати твій підпис – сухими від нелюдського жаху губами, приносити купи грошви, дарувати своїх дружин та коханок, вилизувати твою дупу та підставляти свої, пищати від задоволення від того, що їм припало сидіти з тобою майже поряд, через три ряди робити все, щоб ти став хрещеним батьком їхніх галасливих голопузих нащадків. Кожна твоя харкачка буде не просто харкачкою, вона буде харкачкою завдовжки у вічність. «Так, так!» – натхненно зашепотів я. «Зроби це! Слухай, ночмо! Я зараз тобі таке зроблю!» що лікарі відмовляться навіть дивитися на тебе не те, що лікувати. Так їм буде страшно. От пішли жінки. Це все через рекламу. Ага. Одна розстрілює з автомата весь офіс. Хильнула якоїсь шмурдилівки і давай руйнувати всесвіт. Інша посилає мати в дупу, тому що... В джинса обмежень немає, мамо. А ще одна викидає з машини знесиленого хлопця, спочатку вирвавши в нього єдине, що в нього було – гумку. Ще одна прикидається сліпою, спрямовуючи за допомогою дзеркальця промін сонця на хлопця, що ледь стоїть на драбині і щось їй лагодить, з тим, щоб він упав та зламав собі щось. А все через те, що їй, бачиш, Захотілося, щоб він її трахнув. А ще одна раптово перетворюється на тигра. А спочатку була кошеням, і лізла цілуватися. І все лише для того, щоб потягти пакет соку з-під носа пригальмованого хлопчика. Ну, я вже не кажу про ту, яка свого хлопця штовхає прямо в обійми дантиста. А цікаво, скільки їй приплачує цей слинько-лікар? «Давай, перевір свої зуби!» – проголошує це в справжньому запалі. «А от сама б ішла перевіряти, якщо така розумна». «Ага. А ще одна?» «Ой, та це вже занадто». «Годі, я кажу тобі, Стасе, годі».